Estem un diumenge més en directe a Ràdio Les Planes, al 107.7 de la freqüència modulada. Avui tenim dues novetats i la primera és que tenim una taula nova, estrenem taula de mescles, taula de so, aquí a l'estudi. L'altra novetat és que avui farem una tertúlia i en lloc de fer l'entrevista habitual que fem a la primera hora del programa, que és el plat del programa, doncs, hem canviat l'entrevista per una tertúlia, que no deixarà de ser doncs, una conversa, una xerrada, que compartiré amb tres persones que tot seguit us, us, uh, us presento. Uh, comencem sense més preàmbuls. Ja sabeu que això és l'Eco de la Vall, el magazine sonora ecologista de la Vall d'Hostoles que s'emet des de la ràdio municipal, de Ràdio Les Planes, i també es pot escoltar no només a les Planes d'Hostoles sinó també a... Sant Feliu de Pallarols i a Amern, si, si arriba la senyal. Vinga, doncs, sense més preàmbuls, com deia, us presento a, a les convidades d'avui, que ja les tenim a l'estudi, des de fa una estoneta, i començo per la meva esquerra, eh, Natàlia Oliva. Hola, bones tardes. Com estem? Molt bé. <laughs> Al seu costat, en Ferran Vergonyó. Hola, Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona molt bé, gràcies per venir. I al seu costat, la Laia. Hola, Laia. Hola, bona tarda. Molt bé. El, el Ferran és una veu que ja coneixereu aquí el programa perquè eh, vam fer la primera entrevista de l'Eco de la Vall va ser amb ell, que ens va parlar de l'Escola Orígens, perquè el Ferran és cofundador de l'Escola Orígens, eh, una escola taller de bioconstrucció. Correcte? Sí, correcte, correcte, sí. Vam <ríe> en aquest programa tan meravellós que feu. Molt bé. I mira, en fred, en fred vam poder sortint se endavant. Perfecte. Al seu costat, la Natàlia, com deia, Natàlia Oliva, eh, és psicòloga de l'esport i creadora de RISUM. Correcte. Molt bé. També vius aquí a les Planes sí, Ostoles. Les Planes des de fa 10 anys. Molt bé. I davant de la Natàlia tenim la Laia. Hola. Ets dinamitzadora de temes culturals aquí Les Planes. Exacte. Soc la bibliotecària perquè em poseu cara i ja per faig la dinamitzadora cultural del poble. Molt bé. Anem a veure't... Uh, perquè estàs molt baixa de volum, Laia. Perdona. Sí, sí. Si voleu, segueixo parlant. Vale. Ara, ara, ara, ara sí. Ara ara, ara, ara. Jo també m'esculto ara. Em començo a escoltar. Sí, sí. Vale. Perfecte. Molt bé. Buh! Déu-n'hi-do, eh? Comencem amb aquesta tertúlia que jo crec que deuen estar intrigadíssims perquè no els he dit per on diria la cosa, però serà molt senzill. La Natàlia i la Laia també són unes veus conegudes del programa perquè en el tercer programa que vam emetre vaig sortir al carrer, a la plaça de les Planes d'Ustoles i us vaig trobar que veníeu de recollir brossa d'una jornada de neteja de les Lleres del riu, del riu Brugent i també de d'altres zones i vam fer un, una petita entrevista improvisada i per tant ja, ja esteu en el podcast del programa a l'Eco de la va.noG l'Eco de lava.Rrg doncs, en el tercer número el tercer programa d'on sortiu amb un taaire veu ben Macun parlàvem una mica de què, què és el que ha de fer el govern i què podem fer nosaltres oi? i diferenciar amb aquestes dues disim direccions on podem actuar. En, a nivell personal eh, Natàlia estàs fent alguna cosa que que van en aquesta direcció de, de canvi social, canvi personal, per sí. afrontar el que s'anomena transició ecològica? Sí, jo estic fent... Un, bueno, vaig fer un canvi personal ja fa molts anys, eh, adoptant una dieta vegana, i jo crec que la sostenibilitat del planeta estic convençudíssima d'acabar per aquí. De fet, tots estem escoltant setmanalment alguna notícia que parla d'això des de l'OMS o per exemple aquesta setmana que han parlat al Tolor Notícies va sortir uh, un, un, bueno, una empresa que ens queda ben a prop que està apostant per productes en aquesta línia perquè el futur va per aquí jo ja soc el carro fa anys mm -hmm. molt bé, hi ha algú que sigui vaga també? El... jo ho he Algum sigut mes? durant 14 anys Carai. Però ho vaig deixar de ser, eh? ara fa cinc anys, va ser arran de l'embaràs, que vaig tornar a la carn, diguéssim, però hi ja amb tot aquest mm, viatge no? de, de conscientització, no? de... i per tant ara menjo carn, però no diguéssim amb, amb la quantitat o de la manera que, la, que menjava abans de ser vegetariana. Primer, també perquè també aquest procés ha sigut també un aprenentatge de d'altres maneres de menjar, de combinar alguns ja, cereals, no? Vull dir que crec que és una, un bon aprenentatge per tothom que, que, que s'hi vulgui posar i descobrir nous sabors i, i noves maneres de cuinar. Vull dir, és, un, és, un, és una experiència molt bonica. Uh, però, bueno, el meu cos va decidir... Va cridar sang i vaig anar-me mm -hmm. a ser carnígora. <laughs> però menjo, no menjo cada dia carn, eh? Menjo... De tant en tant i, i crec i sense sentir-me culpable, que això també ha sigut per mi quan era vea, em pensa que mai més tornaria a menjar carn i vaig decidir perdonar-me no? també i, i entenent-ho també d'aquesta manera no? que, que es pot menjar carn, però també amb aquesta... Això que deies, no? a nivell personal, per mi el canvi, no?, és, ja que estem en un sistema capitalista que es fondamenta en el consum, doncs consumir des d'aquesta consciència, no?, decidir què consumeixes, no?, per tant, doncs productes ecològics, eh, de proximitat, no consumir a la babalà, no?, sinó ser conscient de, de consumir pot ser menys però de qualitat, no? Consum responsable, no? que, que es deia abans. Exacte, aquest seria com el, la meva tria i també a nivell carnívor, doncs, tracto també la de, de ser de ser responsable en el consum i i també sense sense tractar de ser extremadament coherent perquè és molt difícil, és molt difícil ser responsable en el consum quan et posen plàstic a tot arreu, quan si rasques una miqueta més a cada... vas al supermercate i rasques una mica que allà darrere cada empresa. Hi ha molts disbarats, no? vull dir que, bueno, dins d'aquesta crítica, d'aquesta visió crítica, però bueno, també sabent que no, que, no, que, no, que no puc ser excel·lent no? en aquest sentit perquè no és fàcil és allò de fes el que puguis també com puguis exacte. els ramaders estaran contents si has tornat a perquè també hi ha el tema de si en el cas de la carn si la carn ve doncs de no sé, imaginem de Sud-amèrica és diferent que si bé del Pirineu, Exacte. hi ha una proximitat hi ha, hi ha menys Exacte. emissions de CO2 pel transport uh -huh. uh, tampoc ha implicat en principi doncs, la deforestació per cultivar el gra i és aquest cercle viciós no? home, home, home hi han molts animals aquí que estan menys pinzu que està cultivat uh, a països de Sud-amèrica sí, sí. o d'altres uh -huh. països vull dir que uh, no, no s'alimenten només de de fenc i de, de l'herba dels prats, sinó que també mengem pinso i aquest pinso ve d'altres llocs vull dir que quan es parla de la superfície per exemple que ocupa la ramaderia no és només la superfície física on són els animals sinó la superfície on són els animals i on està l'agricultura que es dedica a a la ramaderia. És que em sembla que el 70... Bé, bueno, és una dada així de memòria mm. vaga, però no sé si el 70% dels cereals està destinat a, mm. a la ramaderia. Mm. Vull dir que... Al blat no és... de moro. Sí, sí. Sembla. Vull dir que si sí, estem parlant d'acabar amb la fam i tot plegat, doncs, doncs primer potser alimentar... I un terç de l'aigua fresca del, del planeta es dedica a la ramaderia. Mm. Igual que... Bé, bueno, perquè sí que les dades aquestes les cinc ocupa el 45% de la, de la terra el 51% d'emissió dels gasos ve de la ramaderia no dels transports un, un 13% ve del transport comptant aquí vaixells, avions, cotxes en canvi un 51% ve de la ramaderia i és causa del 91% de la deforestació de l'Amazones mm. per tant l'impacte de la ramaderia és molt alt eh, el canvi climàtic el que passa que, bueno, uh, sembla que ho veiem tot molt lluny i, i que, quedi, que sigui ui a les properes generacions. Uh, estem parlant de que a la Terra som 7.000 milions de persones, però es preveu que l'any 2050 hi hagin més de 9.000 milions de persones. Per tant, no és tan llunyà, són 30, 30 anys. Mm -hmm. Vull dir que espero que nosaltres encara hi siguem. I, i els fills i nets si ens arriben uh, i viuran amb això, vull dir que tampoc està tan lluny eh? no, no de, de fet aquests plans uh, Ferran, que, que no t'escoltem eh? ah, no, no, no. ets carnívor molt no ets carnívor molt, eh? no fico, posicionat no com els vegans no, aviam, sí, són opcions hem parlat, però bàsicament sí, jo òbviament sóc omnívor en el meu cas, menjo de tot miro de, de posar-hi consciència no busar massa de, de, de, de per exemple, escars no? doncs, a mi m'agrada el car, m'agrada el peix, m'agrada tot però sí que és veritat, miro d'evitar de consumir en excés, que és una mica els salets que portem. Mengem dos o tres vegades carn al dia. Això és exagerat. Mm -hmm. eh, una vegada a la setmana o dues mm -hmm. podíem fer alguna cosa, no? Mm -hmm. Com s'ha fet tota la vida. Apretar mm -hmm. eh, més amb, amb, amb, amb la cuina mediterrània, que és molt equilibrada, tenim llaguts, tenim verdures... Bé, bueno, també és veritat, heu entrat en un tema al menjar, que jo m'he quedat una mica a part, perquè perquè m'agrada molt menjar i de tot. però tots són, tot són opcions no? i jo crec que al final és un tema de consciència del que fem cada un mm -hmm. eh, potser algú està més més ficat amb el tema alimentació altres més amb, els, amb, amb el transport altres amb l'ensenyament amb, amb, amb altres coses no? Eh, paradoxalment fa poc és curiós, no?, perquè em truca contínuament aquesta entitat que es diu Greenpeace, fa anys, pel que sigui em vaig fer soci i pago una mini mini cot, mini quota molt, molt petita eh, cosa que no ho faig habitualment eh? no, no, no em caso amb ningú i no m'agrada com... Ja, ja faig altres coses, no? I és curiós perquè cada, cada X, cada dos, tres mesos em torna a trucar, no? Mira, senyor Ferran, aviam si vols, vostè voldria portar més per això. és clar el meu dia a dia també ja em dedico a, a temes de sostenibilitat, no? I, i els explico això, no? Dic-me'n m'encantaria, però en aquest moments la meva energia està posada en altres coses, no? I crec que per la meva part doncs, ja ho estic aportant, poso alguna cosa de diners a la vostra entitat, m'encantaria més, però mira, faig altres coses. Aleshores, ens colem amb salut, no? I altra cosa que s'ha parlat aquí amb aquesta, amb aquesta petita conversa és el, els extrems, també, no? jo recordo quan començava amb la, amb la construcció més sostenible que era molt extremista a nivell mental doncs clar, em xiflava tant que anava a una obra i el primer que volia era explicar-ho i gairebé convèncer, no? Al final em vaig, em, vaig a, em vaig acostumar a no intentar convèncer, bàsicament explicar que era la meva missió i cadascú que obtés el que volgués però si entrava ja l'intríncolis de voler convèncer, ostres, primer cadascú fa el que vol recordo que, que m'agafaven petits enfados i van dir m'he passat dos dies explicant que les finestres d'una casa me, millor de fusta que no de, fer, de, de ferro i, i has fet el que has volgut no? doncs bueno, em quedo tranquil en haver-te donat el missatge i després les opcions cadascú fa el que pot no? això lliga una mica amb aquests extrems no? que també bueno, fem el que puguem però tampoc podem posar una pistola al cap a tothom perquè tothom ha de prendre la seva consciència que jo, a no, mi mica. em passa una mica que quan es parla de veganisme, dic, soc vegana. Ara mateix en Ferran ha i oh, jo, jo en molts vegans no em poso. No, jo conec ah. molts, conec moltíssims. Però a mi em passa una mica, com a tu. Jo parlo de veganisme quan em pregunten directament. Tu m'has demanat, fas alguna cosa? Sí, faig alguna cosa, sóc vegana. No? O quan la gent s'interessa, però... Què menges si no menges carn? Bé, bueno, és que aquí tu la garrotxa... Si el... És, és molt ga, carn. Ga... Sí. La garrotxa és és, sí. és, és... és una aventura, <ríe> sí. sí. <ríe> ah, però em passa el mateix que tu. Vull dir, hi ha extrems i extrems. Jo mai he intentat convèncer ningú. Només aporto dades. Mm -hmm. el, que, el que puc fer avui aquí no? és deixo informació damunt la taula. Hi haurà qui l'escoltarà i l'agafarà i hi haurà qui no. Vull dir, en aquesta zona, qui més, qui menys, té o algú a la família o algun conegut que treballa amb una càrnica. Mm. Si m'hagués de rebotar amb no. tothom, vull dir, és sí. que no, no té sentit. Vull dir, el que té sentit és viure coherent amb el que tu penses mm. amb el que tu fas. Llavors tu fas construcció d'acord amb el que tu penses i com ho veus. Mm. Eh, el mateix que puc fer jo. Clar, el, que, el que seria absurd seria per exemple ser vagar i agafar l'avió cada cap de setmana per anar a... No a una capital d'Europa, no? Ah, seria una mica contradictòria, llavors. Però però avantsen l'opcions, avants de que faci això, no? Pel que sigui, després em consciència d'aquells 10 viatges que hem de fer professionalment per poder plantar llavors no? D'alguna manera que va serveixen doncs, ens redueix una mica això la meitat, fas el que puc a vegades és molt difícil, o jo m'he trobat molt difícil compaginar-ho tot no? i ser superestricta amb tot extremista perquè bueno, les condicions se't donen Sobretot, doncs, bueno, també m'hi ha de dormir més o menys tranquils amb el que fas amb les teves possibilitats eh, si, si anéssim a tapar-vos tots seria una altra cosa, però no, no passa, no passa ni necessitem una jaqueta, ni necessitem unes ulleres ni necessitem el que sigui, i això una petjada X, que en una mica o, o cuidem o reciclem o recuperem doncs són altres opcions també mm. sí, el, Ahir parlàvem amb un company que, que és psicòleg i treballa amb, amb associacions i amb ajuntaments per una mica en facilitar l'organització d'aquestes institucions també d'empreses i li preguntava si, si creia que la societat hi ha moltes societats però si la nostra societat eh, estava en s'hi creia que està capacitats per fer el canvi que hem de fer. I un dels objectius per l'any 2040, que està aquí a la volta de la cantonada, no? eh, a la volta de l'esquina, aquí mateix. Sí, d'aquí 20 anys. D'aquí eh? 20 sí. anys, que no és res. Bueno, I... És d'algú, és d'algú, eh? Bueno, bueno, va, va. Ja arribarem. Però, però, però, ho veurem, ho, però ho veurem. L'objectiu de l'ONU és eh, zero emissions de CO2. Ja, yeah, ja. No? O sigui, yeah cotxes fora, avions... O sigui, no, és impossible. Jo no sé d'on treuen la possibilitat de que hi hagi emissions de CO2 zero. Com, com a objectiu de Nacions Unides implica una transformació molt gran. Llavors aquesta persona que, que ha estudiat com ens organitzem mm. les empreses, les organitzacions, els col·lectius, eh, deia que, que, que ho veu impossible a ell. Llavors doncs jo li deia, bueno, jo no seré pessimista, però seré crític i intentaré mm, que un dia vinguis i ens expliquis. Ara, des del vostre punt de vista, o si sigui, veiem que canviar hàbits són és difícil, perquè ho veiem nosaltres mateixos, però que tota una, una societat faci aquests canvis, clar, ja no es tractarà de, de dir de si menjo carn o no, si agafo l'avió no, es, es tracta de que algú haurà d'imposar aquests canvis. Exacte. Qui creieu que els imposarà? Més enllà, o si sigui, nosaltres tenim la capacitat com a consumidors d'imposar mm. aquests canvis o com a votants... Jo crec, jo crec que com a, com a consumidors el tema eco, bio, mediambiental està a l'alça, per això tots els partits polítics ho, dèiem, ho posen a la seva d'allò, perquè és un tema que cada cop preocupa més amb més consciència, per tant des de la base, diguéssim, que som nosaltres està. El tema i que, i que també és quan jo parlava d'intentar ser coherent no? i les dificultats que t'implica és que dins la indústria, o sigui, dins el que és el producte, el que et trobes, costa sí que hi ha empreses que, que hi ha i, i, i es posen al segell de que són en aquest sentit super èticament ecològiques en tots els sentits no? però Uh, per exemple, això que dius de, del, del CO2 no? quan encara el nivell de desenvolupament d'un país es compta a través dels cotxes que has venut cada any i que quan baixen la venda de cotxes t'estan dient que, que la cosa no va bé en un país és que realment el model de desenvolupament està esviaixat no? llavors, um, quan aquests cotxes a més consumeixen petroli, quan les guerres es fan en nom del petroli vull dir nosaltres podem tenir un nivell de debat però el, el debat del poder és un altre llavors, per molta consciència que hi hagi a la base si la consciència no arriba a, a, al món empresarial és com ara en tota la campanya aquesta del plàstic jo he deixat de comprar segons quins productes perquè els veig excessivament embalats en plàstic uh -huh. o sigui, jo veig una verdura uh, amb, com es diu amb això, amb por expanda i plàstic a sobre, uns porros per exemple, i ja no els compro perquè em fan mal Beure. però són ecològics eh? poden ser ecològics eh? sí, sí. Però, van a, a, a, a, però jo per aquell envàs ja no, ja no compro el producte a mi, per exemple eh? un encartró, bueno vale, aquest encara, però també em costa um, vull dir que fins que no hi hagi Um, o, per exemple, el reciclatge de les ampolles de, de, de vidre, fins que no hi hagi des de l'empresa, des de la indústria realment un, una, una consciència i aquesta consciència pot ser des de la mateixa empresa que hi ha feina i l'altra és des de la política. O sigui que els polítics diguin prohibit, multa, etc etc. perquè llavors què passa? que és ocasiu a tot arreu? que els polítics segueixen les directrius d'uns lobbies econòmics que són els que realment governen i que moven els fils. Llavors, aquí és quan s'ha de tornar a agafar el poder des, de, des, de, des, del, des del qui mana, no?, que, que en realitat hauria de ser aquests representants del poble, que escoltessin el poble, llavors, tant de bo tornem a aquesta república, i no, no ho que així en, en gaire vull dir, de, de polític, no?, sinó a, a, a, com a plató, no? Aquests savis que saben governar, que saben el que convé que saben escoltar i que per tant saben fer acatar el que, el que és un bé per la comunitat i per acatar tots. I, i facilitar i facilitar. Perquè, per exemple, amb tot el tema del consum de combustibles fòssils i així, i diuen no, s'ha d'apostar per les energies renovables, això en Ferran ens ho podrà explicar millor, però tampoc tenim Tantes facilitats per accedir a les energies renovables. Va. Eh, és un problema de base moltes vegades. No? La política va associada molt amb els diners o més amb la societat que estem ara, o digue-li Espanya, o digue-li el, el sud d'Europa, eh? També és veritat... és un que... nivell mundial, això, sí. ho veus que en realitat és un... És... Sí, però és curiós, fa poc vaig veure un reportatge, no sé què era, si era Suècia o Noruega, un país molt del nord i molt avançat, que sí. unes polítiques socials d'escàndol, és a dir, va haver una crisi econòmica fa, fa, fa uns pocs anys, i d'haver-ho fet tan malament, aquests polítics els van desenterrar al pitjor lloc, al lloc més fred del país i tothom s'hi va posar en contra, polítics, jutges, eh, tothom, tothom, des de la, des de la base més, més baixa, no? I, i, i ha sigut un exemple molt bo de sostenibilitat, perquè pues, bueno, ha hagut una, una bona base, ja els grans ja fan exemple, no? i això costa molt, Hosti, si tu fas, intentes aportar eh, el teu gra de, de sorra en petites coses, però és el polític de torn que t'està robant, que està maltractant o el que sigui, doncs clar, no és que no hi cregui, sinó ja crees desconfiança, no? i hi ha gent que és d'estudis, però altra gent que, que potser ni se s'assabenta ni res, i va a la seva, i clar, veu el polític que, que fa, fa certes coses, no deixa d'imitar-ho, no? Aleshores... Eh, és curiós perquè potser la lectura és com més avançats, més sostenibles o més coherents o més tot potser ens falta un pas, potser encara estem una mica a les, les antípodes de, del que és les, una societat moderna com, com pot ser el que pertoc en el segle XXI, no? Però bueno. el, el a mi problema... em dóna esperança, eh? Perquè veig que altres països que ho fan, ara bé. El problema és que, el... que tenim a l'emergència climàtica, que quan es parla d'emergències, és que ho és. Mm -hmm. El que passa que, clar, quan ho diem moltes vegades i no veiem que se'nsorri res, aparentment, doncs bueno, comencem mm -hmm. a re relativitzar-ho, no? però l'emergència climàtica existeix. O sigui, l'escalfament global del planeta serà de 1,5 graus segur. Mm -hmm. Això ja no ho aturem. O sigui, ens n'anem al segon escenari que encara és, és més delicat per tots els ecosistemes i, i per la biodiversitat, perquè no es tracta de que augmenti la temperatura i faci més o menys calor, es tracta de, de que la vida pugui, pugui mantenir-se. Mm. I si passem a tres graus, la cosa comença a ser bastant perillosa. El que passa que, clar, eh, serà progressiu però no tant, i fins que no veiem alguna molt greu, doncs suposo que no agafarem consciència. Però ja es va, I... ja es va veient, eh? Per exemple, aquí, bueno, suposo que, si heu parlat amb avis, tants avis t'expliquen com s'estan perdent les fonts, per exemple, aquí al poble. Tantes rieres seques. Sí. Tothom et diu que, que, que no plou, que, que això no es té res a veure em fa ni amb el 10 fred anys, ni amb el fred, ni... vull dir que sí que es veu. El que passa és que ens acostumem no? A, a això, ah, no plou, ah, no... Però, vull dir, parles amb un avi d'això de 70, 80, i, i, i t'explica tantes fonts que, que estan seques, que han desaparegut des d'aquí, eh? Vull dir, des de la Garrotxa. Sí. Ja s'està veient. Mm -hmm. Sí, sí. I els científics són, amb, amb els seus panells i, i aquests estudis que, que l'ONU va publicant periòdicament, ja ho diuen molt clar. Uh -huh. El eh, passava que estem eh, és... tan sobressaturats d'informació sí. però... no, El curiós és que el, el mal ja el tenim fet Sembla que sembla que si ara paréssim tot, la cosa va, va malament, no? És a dir, aquest augment de temperatura és a dir, ja anem, ja anem tard com siguéssim, no? Aleshores la idea és comparar hi comença a millorar, però jo crec que encara estem lluny de parar, no? Uh -huh. Uns quan uh -huh. ja es fa i mig, eh, va, doncs, varis collectius, varis divers, gent, però a nivell, a nivell global costa molt, no? Uh -huh. També hi ha una altra partida de que la terra la terra final és molt intel·ligent. Uh -huh. i, I crec que ens guanyarà, ens guanyarà deshores. I ja estàs parlant d'uns cuans, treu molts aquí. Bueno, que se posa. Bueno, merdeja, no els no sé si l'arca de Noua o què, que els van parlar fa molts anys, però, però bueno, eh, em refereixo perquè nosaltres ens carreguem la terra ha de ser tan greu i anem al camí que la Terra hi ha un moment que, que ens girarà... ens pot arribar a girar a la contra, no? Mm. en tormentes, amb grans... En, en serratrem, eh? o si o jo què sí, sé, bueno, no? Sí, bueno, i estan passant coses d'aquests, no? Estan passant, sí, clar, ja, hi ha ja canvis. Passant, sí. i, I, bueno, suposo és es ara a la gent molt quan hi hagi un canvi molt bèstia, no? Com aquesta crisi que ha hagut, va ser dolenta, però per, per la societat va ser bona perquè va crear molta molta consciència de com no fer les coses fins ara, no? Aleshores... Per, malauradament, si algun dia d'haver passat una desgràcia, tindrem la gran sort que moure consciències també, no? Sorts, bueno. Mm -hmm. ja, ja ens ho trobarem, tindrem ja saber què, què passarà. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Extincions n'hi ha gut anteriorment. Mm -hmm. la, la, la, la vida del planeta de Terra és de milions d'anys i hi ha gut altres extincions i altres canvis bruscos però la diferència és que ara l'està crea creant l'home, o sigui mm. és l'home qui està destruint el seu propi planeta, el seu propi hàbitat no? mm -hmm. i evidentment és molt més possible que la Terra sobrevisqui que no que l'home sobrevisqui el que okay. està creant, però clar l'entorn serà molt inhòspit. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, eh, jo el que penso sí, la... també és que ara és? estem en, en o sigui, estem en un, en un nivell de coneixement molt potent vull dir no? Tu, eh, tu que estàs amb el tema de la bioconstrucció no? de, de com els sostres verds eh, de com eh, eh, fer potables aigües de forma natural de, de, de, de tot també l'agricultura ecològica però és d'una forma intensiva vull dir que, que hi ha el coneixement per, per, per redireccionar molta, mol, moltes maneres, no? I recursos, també. I recursos. Que Llavors, Llavors és, a vegades em dóna sensació que és una mica la voluntat. Jo quan veig aquestes uh, pel·lícules de ciència-ficció, de, de o, o sento a vegades notícies d'aquestes, de que se'm van a no sé quin planeta, no sé quants anys llum, a veure si troben aigua, perquè algun dia se'n pugui anar d'aquí a viure, saps? Aquesta pel·lícula de ciència-ficció dius... Com ets capaç de tot el sobresforç que implica anar-te'n a viure a peces a veure on? Tenim... Quan a casa teva no, estàs, no no ets capaç de cuidar la bellesa que hi ha a casa teva, no? Tenim un, un robot amb art buscant, buscant mostres de vida. Aquesta setmana en parlaven que estava pujant a un cim de no sé quants metres el robot. Com si això fos la salvació. Sí. I dius, si la salvació està aquí, sí, aquí. Sí, sí. No? mira aquí el que tens i, i cuida el que tens i estudia aquest perquè serveixi, perquè ajuda aquest altre vull dir que ara és, sento una mica això no? que cal amb, amb, amb això que estem dient no? d'aquest canvi i tal, realment aquesta consciència enfocar a cuidar el que, el que hi ha aquí que és meravellós una, no, ara m'ha vingut al cap eh? paradoxalment potser és una de les grans epidèmies d'aquest temps no? que és que la gent no pensa tant en, o sigui, en, no pensa en el que té sinó en el que vol trobar de l'altre no? i a passa molt no? Hòstia, ens enfadem amb el veí i repetidament arriba el moment de dir potser sóc jo l'enfadat vaig a curar-me una mica, vaig a buscar els meus recursos mm. per no estar tan mm. enfadat, no?, perquè o sigui, sempre té la culpa el veí, no? Aleshores, ara sembla que això és com una paradoxa mm, de tot, no?, ens anem a buscar un altre món, coses que ja tenim aquí, l'únic que no el sabem gestionar, no?, doncs pues comencem a aprendre a gestionar una miqueta, no?, mm. i això a nivell individual i a nivell col·lectiu també és una d'aquestes grans epidèmies, no?, tu... Treballem més en aquí, treballem més conscients, treballem tot. És molt bonic, les paraules són molt boniques, però és, jo crec que lo que costa és fer-ho, fer-ho, fer-ho. I potser és un tema de masses també, no? Com més siguem més més la gent es dona a conta, no? Jo hi ha molts llibres que parlen de les masses, masses, no? Que com com més creem consciència cap a una cosa més ens ajuntaran, no? Són com taques, no? Aleshores, com més malparits siguem també doncs, més la taques extès fins ara, no? O sigui, abans era modern de eh, competitivitat, competitivitat i, i treballar 10.000 hores perquè bueno, hem, de, hem de guanyar molts diners perquè per consumir, i per fer i per què? Perquè fa el veí hòstia, vale. d'acord més que ara ens assabentem del que fa el veí molt ràpidament. Sí. Llavors, com que aquesta, això, no, arrossegar masses amb, amb, amb les tecnologies que hi ha ara, a, a, que la informació arriba tan ràpid a l'altra mm. punta del món, sí. fa que la vida va molt ràpid. Jo a vegades parlo també amb la gent gran i els hi dic, dic, heu viscut tantes coses amb... Vull dir uns canvis tan bèsties en els últims 50 anys, 60 sí, no? 50 de l'electricitat a, sí. a Internet. Sí. I... I és, és tan bèstia sí. el que hem viscut que crec que, que tot va molt ràpid i tot va molt ràpid amb, amb, amb, amb, amb desmesura vu dir. Eh, sí. Tot ho fem molt ràpid i, i molt bèstia i llavors eh, costa frenar. Sí. Sí, sí. I, I és una mica el, el que tu dius no? arrosseguem molta gent, molt, arrosseguem molt. Sense, sense mesurar mm. i, i massa de pressa un tsunami un tsunami, sí. un tsunami imparable a potser a, a banda un biosunami, això, això estaria molt bé això. o ecosunami bueno, pot, potser a banda el que tu, Ferran una mica és, és el de, de la massa crítica no? una mm -hmm. mica. però també en, sempre en paral·lel perquè jo crec una mica crec que era el que tu apuntaves, que cadascú ha de fer el que pugui i tot, tot hauria de sumar, mm -hmm. però potser a petita escala i, i a nivell municipal podria ser un, on ens hauríem d'agafar més no? i on hauríem de creure i ser més optimistes o esperançadors amb, amb lo local, no? començant a transformar coses des de lo local i que serveixi d'exemple o, o bueno, com a mínim que... Que, hauríem, que sigui un primer pas o... hauríem d'estar tots convençuts de que el que fem cada dia afecta el planeta mm. Vull dir, amb, amb aquesta il·lusió per exemple la Lai i els altres companys que varen muntar la, la jornada de recollida selectiva va ser amb la il·lusió aquesta de, el que fem aquí afecta a, a la resta llavors no, no hem d'esperar asseguts, a, oi fins que no ho facin tots jo no m'apunto al carro no, tu comença, camina mm -hmm. I, i com caminem tots avançarem és... és que en el moment que ja fes, fas aquest canvi d'actitud, ja és un gran canvi sí. i tot reverbera no? és l'efecto mariposa mm. <laughs> I, i sempre ha d'haver-hi una primera vegada no? a vegades mm. sempre és el que comenteu hosti, és que hem d'esperar que... o hem de veure algú que ho faci perquè aleshores t'ho arrenques no? hosti, per què no comences tu no? Mm. El, el, el mal de quedar-se mm. escarxofat amb un sofà quan veus mm. que la vida passant. no? en realitat jo crec que els grans enemics són la por i la mandra mm. vull dir, a la vida eh? I, i així en qualsevol cosa no? amb això mateix, no? emprendre noves actituds amb... són aquestes dues coses no? la por i la mandra llavors aquests dos grans enemics que estan dins de cadascun de nosaltres quan els enfrontes els mires i, i els superes ja està i uh -huh. ja estàs canviant uh -huh. i cada dia et pots transformar i és màgic. I és màgic. Per tant, jo crec que sí que hi ha el canvi. Mira, jo som tres i el Jordi convençuts, eh, d'aquest canvi, eh? Ah, jo m'esteu convencent, sí, sí. Jo potser peco de mandros, eh, també, també us ho dic, també ho, ho confesso, però, bueno, està molt bé, sí, sí. Però mira, veus, ets conscient. Sí. Això hi és un pas, canvi. És un primer és... El primer pas és adonar-te'n. Sí. Molt bé. I el següent pas, quin seria? Passar a l'acció, no? no? A vegades sí, res ah. sí. Bueno, vull dir, cadascun amb, seva... amb les seves possibilitats, possibilitats no? però a vegades sí que és veritat, jo, per experiències pròpies, no? que, que li donem masses voltes a les coses, pensem, pensar és bo, però pensar massa vegades ens enquista. Mm. Hi ha moments de, de dibar, desperta, desperta i arrancar. Encara que sigui per caure, eh? però bueno, a l'aixecar-te tens més força i, i recuperes. No, no sortim a presos aquí ningú, no? Però llavors no, no hem de mirar el telediari o no, el telediari, no, perquè, perquè no. és que... No, no, t'enxonsa, t'enxonsa, treballa sí, amb la por. No, sí, no, no, no, cuidado. Treballa cuidar amb la por i hi ha un adoctrinament no, no. brutal, perquè o si sigui, fem l'exercici, si anem a mirar el telediari i el telediari, o un informatiu, eh, aquesta setmana, i fixem-nos amb les notícies econòmiques, segueixen parlant del mantra del creixement. Mm. I si el, si el model de creixement és el que ha portat eh, a aquesta situació límit, on, en la que ens carreguem el planeta... Mm -hmm. sí, hem de deixar d'escoltar sí. aquesta gent, però algú ha de, ha de donar un, un contramisatge des del mateix nivell en quant a poder de difusió, no? Bueno, Perquè eh... si nosaltres parlem aquí de coses interessants, sí. però mentrestant els telediaris que tenen audiències millonàries segueixen, qui un telediari diu un altre programa eh, de difusió, sí, sí. segueixen amb, amb mantres que no serveixen per... L... Per fer aquesta transformació necessària... Bé, bueno, Jordi, tu has estudiat sense la comunicació, no? Sí. sí. jo també. I llavors hi havia la típica lliçó de l'escola que et deien què és notícia? I posar un exemple que deia... Eh, que un gos mossegui un home no és notícia, però que un home mossegui un gos sí que és notícia. <laughs> llavors, les notícies, quan en aquesta societat així de consumisme, no és com que a vegades el disbarat més gran o la, o la traïció més grotesca, o, bueno, és el que és notícia, no? I llavors, perquè ens estem revolt... o sigui ven molt Uh, el desastre no? i és molt, és molt de sang i fetge, no? en aquest sentit a més que a més només terrible és que quan t'expliquen històries de sang i fetge no? com poden ser guerres així no t'expliquen el què i el quan però t'expliquen el per què no? o el com no? llavors uh, per entendre què és el que està passant no? perquè és com guerra aquí, guerra allà no? I, però bueno, per es barallen aquests no? O, o a les campanyes d'actuals, insults cap a un, insults cap a l'altre, però què, què, què volen fer realment, no? Vull dir, crec que amb aquesta avalança d'informació, en, en el fons el que hi ha és una gran desinformació. Jo que he estudiat llocs de comunicació no consumeixo gaire televisió i escollo què és el que vull escoltar i què és el que vull llegir i, i sempre sabent que darrere d'un mitjà hi han uns interessos econòmics, vull dir, això també, no? La, la carrera em va, em va servir per entendre que res és objectiu vull dir que no em, per això et dic que de, de, del que veig em crec la meitat i procuro sempre llegir entre línies i, i llavors el que estem fent o el que es pot fer perquè abans de que això es reverteixi ja ens fiquem llavors també una altra cop amb el poder, l'econòmic no? són coses com aquesta no? el que dèiem des del local, des de tu que estàs fent aquí un programet de ràdio des de la teva humilitat, però donant un missatge positiu, explicant com podem transformar des de lo local, des d'aquí, i que això vagi suporant fins a arribar cap a dalt, no?, al poder. Vull dir, en el fons... l'escola també. Sí. Des de les escoles, els mestres... És que, en el fons, arribem a, a, a sí. lo mateix, no?, perquè veiem ara el qui, el gran monstre, no?, poderós, no?, i com, com podem... No? com revertir això, doncs ho podem revertir des del nostre propi exemple i des de la nostra pròpia actitud, no? perquè també recuperant la, el que deia en, en Ferran no? d'això de, de, d'estar-li donant voltes i pensar, no? és acció i l'acció, o la, mani, la millor manera d'educar és des de, de l'exemple del fer, no és tant, uh, explicar què has de fer sinó, si tu dius no digues paraulotes, és perquè és la primera persona que no diu paraulotes des de l'exemple, no? vull dir i actuar des de l'exemple. Jo no ets de dir, eh, no tiris papers al terra. Seré la primera persona que no tirarà papers al terra. No? O intentaré, no? o, o reciclaré, o des de, de l'acció. Jo crec en el poder així, des de l'acció, no tan... Perquè estic tan cansada de les mentides, de tanta gent que diu coses que no, no, sense fer cap ganyota i en el fons és mentida. No? Hi ha tants mentiders en aquest món actualment, no?, que, que, que només em crec, que potser no diu res, però fa. Llavors, mm. jo crec molt en la transformació des de l'acció. Mm. Sí, sí. Em esteu acord? acord? mm -hmm. el, Els acords de París, que són el, el que tenim, que no és vinculant, però és la referència que tenim. Després de Kyoto, tenim París. Confieu en que sortin no només paraules, com dèiem ara, o, o, o mentides, sinó decisions valentes... Home, per confiar que no quedi. Sí. Li donem una... Sí. Sí, bueno, també, bueno, hi ha moltes lectures, no? Jo és que amb aquest procés, del, bueno, amb tot el tema el procés aquest polític de Catalunya i tot plegat, es veu el color d'Europa, se sap quin és des de llar, no? Sí que tenim petits i sabers bons, no?, que van, van, van ajudar-nos una mica... a a la, a la, a, com es diu, no? el bando el bando blanco, no? el bando oscuro i el bando claro no? però, hòstia, quan les coses costen tant, tant, tant tan, quan són tan fàcils de veure hi ha masses interessos per darrere no? i el color d'Europa es veu molt, molt clar, bueno, jo el vec molt claríssim no? però si no potser s'hagués solucionat ja fa temps però aleshores eh, anem a manifestar-nos a Madrid a, a posar pressió i perquè no facin la típica jugada propagandística perquè és que si no es prenen decisions... Ara, ara és el moment de prendre les decisions. Aquest ni nivell, eh? hem yeah. passat del nivell municipal, local, o, o l'individual, al nivell macro, que és què hauria de marcar les referències. Mm. Vull dir, si aquests organismes no serveixen per consensuar aquestes decisions, no sé on s'hauran de prendre les decisions Clar, és que fins ara, eh, amb aquests macroorganismes, diguéssim no, institucionals, les grans decisions mai s'han presa, me'n recordo jo quan estudia a la universitat que hi havia el 0,7% per l'ajuda al desenvolupament, sí, no? per la, combatre la pobresa, i no sé t'estic parlant de fa 20 anys i crec que ja no se ja n'ha no tornat a parlar mai més no? però jo recordo ben ha a fer manifestacions pel 0,7% sí, sí. i del PIB, que es s'invertís en, en, en combatar la pobresa. I no sé què, vull dir, que no hi hagi gent i s'haurà d'eliminar la pol·lució, no sé què. Però de totes aquestes cimeres, és que no, no, no se n'ha fet cas ni, ni de la meitat. Bueno, vull dir, no, són com referències, com desitjos, com hauria de ser... Però jo, el, que s'ho prenguin en sèrio... Els acords de París sí que són bastant... Ser... El que passa que no són vinculants, però, Clar, però... És, és ambiciós i tampoc és que sigui l'hòstia, allò... Eh? Jo... No, però bueno, el que vull dir, que si, si t'ho prenguessis és... en sèrio, els governs haurien de dir... Màxim de, o sigui, haurien de fer unes auditories a totes les empreses, de, de tot el tema contaminant, mm, fer, uh, implicar taxes, fer un control... De, o sigui, si tu prens en sèrio, tu prens en sèrio però no s'ho en sèrio. Vull dir, per això, poder perquè no són vinculants, potser perquè són eh, recomanacions, no? Però és que arribar a un punt, si és urgència, hauria de ser en sèrio, no? Sí. sí. No? Hauria d'estar vinculant, no? O, o, o poder estar d'exigir això, no? o no sé, no? El que passa és això, que, que, que, que hi ha interessos econòmics, que això en careix, que llavors llavors també, clar, si en careix, no hi haurà treball, i no? ja et posen tots aquestes pors, no?, de... No sé, jo crec que en aquest sentit els polítics haurien de ser més valents i el que passa és que el que dèiem no? que, que, que darrere hi ha uns altres que mouen fils que no o, els o els polítics mateixos polítics estan ja molts estan a, dins d'empreses multinacionals no? que ja estan Vull dir, tot està aquí, és una parentela que... Sí, molt. sí són les portes giratòries, les no? Les portes giratòries, és, és el, molt res... molt... el rescat bancari als Estats Units, amb la crisi del, del 2008, es va fer en part perquè és que el, el ministre d'Hisenda, de, de el, el, el, el del Departament del Tresor, havia sigut un exbanquer, no? I llavors, pues, clar, està allà i tota la pasta un altre cop que pels bancs, després de la gran estafa. I aquí també els ministres d'Energia o els ministres d'alguns de, de, ministeris, després passen a, la, a, a, a, a les energètiques, a Endesa, Exacte. tots els vicepresidents... Llavors, això també s'ha de regular, però, clar, aquí hi ha un partit que ho regula i li diuen que, que és de comunista cap amunt, no? I, simplement, es, es tracta de regular una mica aquests conflictes d'interessos, però, clar... Mmm... Bé, bueno, és que és això, per això que, que a nivell econòmic, clar, jo no sé d'aquest en parlant, no? Si, si ho dius, suposo que ja llavors deixes de tenir, no pots fer ni campanya electoral, no sé què. Vull dir, ja no, no, no tens el suport mediàtic, no? Vull dir, és una cosa, no sé, que, que se'ns escapa, però, bueno, jo crec que, que hauria de ser més vinculant i, i, per tant, el que es digui allà, no sé si acabar paper mullat com tantes vegades. No, en aquest sentit no sóc, gaire, no sóc gaire optimista. El que pot ser vinculant és les decisions que, que pren Nacions Unides, després el, els estats les han de fer vinculants doncs, a, a partir de la decisió dels seus governs o, de, o dels parlaments respectius. Tant de bo. I tant de bo s'ho en serios i que, que tots els parlaments decidissin de ser, d'anar a la una. Mm. Però ja veus això, que potències mundials poderoses són les més antiecològiques en aquest sentit, no? I, i... I Xina és molt poc democràtic, com per no, poder controlar no. i, i prendre decisions sí. més o menys consensuades, perquè serà el partit xinès i la superel·lita qui decidirà fins a quin punt estan disposats sí, sí. a utilitzar menys carbó del que ha utilitzat Europa i els Estats Units durant dècades, no? Sí. I que ara els obliguen a, a treure el carbó. Sí, sí. Que contamina molt, però... Clar, ha de ser Nacions Unides, el que passa és sí. que Nacions Unides s'ha pervertit molt. Sí, bueno, sí... Hi ha d'haver la, la tercera revolució xinesa, o no sé quina... No, no vull dir que no, poder... Clar, és que el poble xinès també, ostres, és que és l'esclavisme del segle XXI, és molt bèstia, no?, el que està passant allà. Bé, bueno, ja en amb un altre tema aquí, sí, eh? No, no. Perquè diuen que, de fet el, el govern espanyol també acaba d'aprovar una llei que diuen que és l'estat d'excepció digital, encobert, i que que potser Xina la gent sap el que hi ha i aquí fins ara no ho comencem a saber i almenys aquesta llei permet intervindre webs, intervindre pàgines d'internet, inclús tallar l'internet amb una excusa de qüestions d'ordre públic i inclús d'un tema econòmic, si afecta a les grans empreses, el qual és absurd, no? És una cosa que s'han tret de sota la màniga per tant, ara mateix, en aquest, en aquest sentit, estem igual que Xina. que passa? Que no es, no, no es parla com a Xina perquè sempre és el dimoni i, i aquí sembla que tot va bé, però acabem d'entrar en una etapa on la censura ja la poden aplicar d'aquesta manera indiscriminada. Li serveix per controlar la societat, que és el que volen. Sí, no, jo, jo crec que hi ha moltes coses que ens les perdem, no, no les coneixem, però vaig parlar de Xina, amb Estats Units no no és Xina, però per mi és un imperi també molt bèstia, és a dir, fan el que o vol, no? Sí, sí. És com un tipus de... Democràcia no... I són igual, de també presumim de moderns, però estem amb un medievalisme brutal, no?, amb tot aquest, tot aquest conflicte cagut i que hi ha, no? Aleshores, ho amaguem de molts colors, de moltes caretes, però moltes vegades anem al mateix fons, no? I costa molt, costa molt. Hi ha coses que són molt optimistes i altres no tant i potser una de que menys són aquests aquestes decisions més en les altres esferes i tot plegat, no? Que no sé saben no com. Però sí, és, és demencial que s'estiguin perdent tantes llibertats, no? I, bueno, i que... que Bé, bueno, des d'aquí, ara és justament el poble català està molt mobilitzat, no? però a nivell d'Espanya, de, de, no? Que, que, que no ho vegi com, com ostres, com una... Un... Un, de, un cop de tensió no? de, de, de, en contra de les llibertats en general de, de, de tots els pobles. Vull dir, no sé, crec que estem en, en moments molt, molt greus. No? De, estan passant moltes coses. S'està preparant, preparant la propera crisi econòmica. Bueno, Llavors... És que mai ha acabat la crisi econòmica, no? no. no clar, el, el, el, el model és encara crisi. Encara Igual el capital és deute. O sigui, el capitalisme és crisi. O sigui, però... I el diner és deute, ja ho sabem. O sigui... O sigui... Està, les circumstàncies són difícils perquè es, es sostingui, llavors haurà d'haver-hi una mica més de, de control social per la propera crisi que es juntarà amb la crisi ecològica aquesta és la visió apocalíptica no? No? una Hosti, mica per, con quichu. per contrarrestar tot, tot l'opositiu que teníem abans sí, això és que es prepara i per això ja hi ha, hi ha aquest, aquests decrets lleis que diuen vale, quan, si txt, Fora, tanquem aquest programa. Sentiran Ràdio Les Planes, que estem aquí parlant de coses, tots emocionats i optimistes i ens tallaran. Algú tallarà? No. Si ho paris que planes. són molt importants. Eh? Ràdio Les Planes.com tallat. Vale? Pues, això a, a nivell pues, més gran ho podran fer quan vulguin. O sigui, ens, ens encarem una mica a aquest control. A aquest control que sempre ha existit. Els estats controlen a la societat. Però una situació de crisi, on tens poca aigua, on, on s'està desartitzen el territori, on tens pocs recursos, on no tens recursos energètics, o es fa d'una manera molt democràtica o es fa d'una manera molt autoritària, una de dos. Llavors hem, hem de començar a desemmascarar segons quins processos i sobretot a, a, a casa nostra intentar ser el més democràtics possibles. perquè si a petites escala som democràtics o, o ens organitzem de manera democràtica a gran escala doncs, podrem intentar-ho. Jo de tot això, Però... d'aquest panorama apocalíptic que, que dius per això, no sé si... Perquè el segle, el segle XX va ser la revolució industrial, no? diguéssim, tecnològica, etc. El segle XXI és la revolució comunicativa. Vull dir, encara que vulguis tallar una allò de ràdio, ara hi ha tants... O sigui, la diferència, jo crec, de les, de les generacions anteriors és que ara amb un ordinador des de casa pots fer tantíssimes coses. Pots emetre... Pots convertir-te en, en un canal de comunicació... No? jo, jo sóc bastant molt, o sí, sigui, molt descrebut, alaro eh? o sigui, els... tot. Saps què vull dir? És, ara hi ha un volum d'informació tan bèstia que, que ostres, la, la CIA ha de fer molt al fec. La CIA espanyola la fe morta feina. Per què Perquè? va dir Snowden? Què va dir l'Edward Snowden? No sé què va dir. No, no? o sigui, era era un exanalista de la CIA que treballava, penso que a Hawaii, no? Ja estava, estava controlant, pues, Temes aquests que fan els espies d'avui, no? que tot és molt informàtic, mm. i el, el que va dir és que els Estats Units controla les comunicacions de tot el món, de, de, de tots els ciutadans dels de, Estats Units i de tot el món. No ho crec, no saben parlar català els Estats Units. Perdona, Edward Snowden ha denunciat que, que hi ha sistemes dels serveis d'intel·ligència nord-americans que controlen totes les comunicacions, totes. Si sí, Twitter ja. és una broma. Twitter és una broma al costat del de que ella va dir i, i va explicar mm -hmm. i va, va haver d'estar en un hotel amagat perquè no el matessin i està a Rússia des de fa 3 anys, no sé, potser una mica més, fa 5 Menys, anys. Vale. Eh, les comunicacions estan controlades, però és que a més els, els algoritmes no són una cosa neutral. Mm, els, no, els algoritmes estan... Eh, estan programats perquè actuïn d'una manera o d'una altra. Bueno, Intús... Ara ja han dit que ens seguiran els mòbils durant uns dies. Sí, per... sí. Això ho han avisat i tothom està tranquil. Durant, durant tres dies, sí. a més això és un estudi que en teoria és el, a un dels ministeris de... I, de... Sí, el d'estadística, no? És per fer com mm. una cosa dels... Institut eh? Nacional d'Estadística sí. vol veure com ens desplacem als, als ciutadans. Això és algú així, no, Natàlia? Sense mòbil. Sí, sense, sí, segur, sí, tot, sense mòbil, tres dies. Divertit. Els hi fotem en l'aire l'invent sí. si, si la gent porta el mòbil a sobre veuran com es desplaça d'un lloc a l'altre i en teoria podran veure doncs, això quina és la mobilitat de l'Espanya però el que t'estan dient és que en qualsevol moment poden controlar-te controlar no? mm -hmm. i tampoc és cap problema perquè si no hi ha res a amagar pues, que controlin el que vulguin però és una manera de dir si et controlen te'l poden obrir i apagar, i poden també saber moltes coses és, és una manera és el gran hermano, no? és una manera de crear aquesta poca no, no, d'elles ja de que jo me que la crec ta... no me la crec sí, però fa una mica jo l'altre dia m vaig estar en uns grans magatzems vam, bueno, vam anar a mirar si hi havia un, un, un, un, bueno, un article concret i no el vam veure i vam anar a demanar informació al, al noi que estava tenent no hi era, val, val, cap problema, Vull dir, no vàrem comprar res, només ho vàrem demanar de veu. Al cap de dos dies els anuncis que em sortien quan obria el Facebook era aquell article vull dir, a mi el mòbil m'estava escoltant, és molt fort, I ho he parlat amb altra gent i li ha passat el mateix a gent, jo he estat parlant amb, he estat parlant amb en Ferran de que a l'estiu m'emboïna de vacances a, a Dinamarca Exacte. i al cap de dos dies et surten anuncis de Dinamarca al, al, al mòbil és, és és una molt... conversa, li... fort. no, no, però conversa a través del mòbil, no, jo tinc el mòbil aquí és el tomat no, ningú està escoltant i apuntant a veure què ha dit, ja, eh, Noruega no? o Finlàndia no, és, és automàtic, sí, sí. és com un lector sí, és això, vaig, ja vaig anar trans, transcriu... amb els grans magatzems no. el mòbil a dins de la bossa vaig demanar per l'article aquell no hi era, val cap problema, marxo i al cap de dos dies em comencen a aparèixer anuncis d'allò si, ter... oh! si, oh! si, si jo ara dic quina és per tenir una por, quina miqueta quina de por, por. Sí, sí. és així bueno, bueno però això ja cadascú decideix quines comunicacions vol tenir i, i, a, i a canvi de què, no? Mm. Però està clar, si jo dic terrorisme ara, ja està, aquesta paraula queda filtrada i, es, i, i passarà a la carpeta de, de terrorisme, ja, no sé què no ja sé. parlat de... Bueno. No diguis, Jordi, sí, perquè de ho has dit. No tornis a més. Si posem a prova o si sigui, ens estan escoltant-ho, no? Quina audiència tenim? Bueno... bueno... Espera pau, amor... Ah, exacte. Un La veritat nord a casa sí. teva. Eh? Freedom. We are peaceful people. <ríe> Molt bé. Va, doncs, anem a fer última ronda per acabar aquesta xerrada. Um, I comento una cosa que vam parlar tu i jo, eh, Laia, em penso que vam ser nosaltres que ho vam comentar, que jo ho he dit al principi, que tots som nouvinguts... Uh, dels quatre que som aquí, ningú ha nascut a les Planes d'Hostoles. No. Oi que no? No. I estem a la ràdio municipal de les Planes d'Ostoles. No. Com pots ser no. això? No. Natàlia, tu has dit abans que em portaves deu anys. Deu anys. Mm -hmm. Sí, sí, aquest estiu ha fet deu anys. Molt bé. Tu, Ferran, quan temps jo, portes nou, ja? Nou. nou? Sí. Ja sis. Sis. Molt bé. Jo porto cinc o sis també, més o menys. Molt bé. Doncs us, us volia proposar que la propera tertúlia que tinguem, la propera xerrada, si voleu repetir, doncs benvinguts, i si no vinguéssiu us, us demanaria si voleu jugar que li passéssiu el relleu a algú ja sigui algú que hagi nascut o, o no si, si, si hagués nascut millor alguna persona gran o... i que o, visqui a les planes que visqui a les planes, sí ja enrere sí, algú què us sembla? Bé, podríeu trobar algú sí. Sí. Sí. el veí de casa o jo li piqueu, què? en Jordi desamana ja heu de fitxar la ràdio d'acord Vinga, doncs pues, uh, ho repetirem quan, quan, quan sigui possible. Eh, ara si sí, última, última cosa. Ferran, ens vols dir si tenim algun curs interessant uh, aquí a l'Escola Orígens, S aquesta sí. setmana, el proper Finde? Sí, bueno, m'has enganxat a, a peu girat, eh, perquè no està acostumat a fer de difusió, però sí, d'aquí tres setmanes, final de mes, fem un curs super mega interessant. A veure... És el curs de Pedra Seca. Ah, molt bé. Eh, per què ho dic que és supermega interessant? Sobretot perquè des de l'any passat es va aclarar la tècnica constructiva de Pedra Seca com a patrimoni immaterial de l'UNESCO. Això és una gran notícia, sobretot dels països eh, més al sud d'Europa, el que són Espanya, Catalunya, Itàlia, eh, algú de França també, Grècia, tots aquests països. Això que ha fet que hagués sigut una mica rebombor, i la gent ara es pregunta molt, Eh, farem un curs a dia d'avui és, és la vegada que tenim més apuntats a aquest curs, també hem fet molta difusió, molta patxadeta molta, molta llavor que hem plantat hem, hem fet un article de Pedrasec a la revista del Col·legi Aparelladors que possiblement surta a la revista Nyar d'aquest any i, i, I explica tot el món de la pedra seca avui en dia a Catalunya. Com estem, quins mecanismes i en aplicacions de mòbil per poder catalogar aliments de pedra seca. Aquí tenim una, uns quants elements. Però estem molt contents perquè a més ens ha caigut una petita subvenció que això ens ajudarà bastant a, a poder cobrir despeses aquest curs. I, i bé, que us animem molt a tots farem tres dies aquest any de curs, dos dies de pràctica de tècniques de, de la pedra seca i el darrer dia farem una mescla de, de ja t'ho direm ara farem una excursió al bosc en el que volem, volem fer una ruta de la pedra seca associada amb, amb aquestes rutes Eh, rutes saludables que hi ha per tot el, per tot el poble lligant-les perquè la gent també s'animent al bosc, a observar elements que tenim aquí de fa molts anys, que són patrimoni d'aquest territori mm. Són a, a aquests murs que es feien només juntant pedra en pedra sí, sense morter, sense... sense res uh -huh. que te n'ha servit per l'agricultura de... de... No, no, de molts segles, molt seg. Per separar els camps, però també inclús per fer cabanes de pastors també fer Cabanes, fer els jubs, fer... aquí per exemple, tenim varios, varios forts de calç, per exemple. Mm. Eh, pous de glaç a diferents elements, però que no aquí a les pares no hi ha d'aires. ç calen... de glaç. Bufadors. Bufadors també. Mm. Això tota la zona de pedra tosca, per sempre molt mm. bufadors. Hi ha molt, molta arquitectura popular relacionant amb la pedra seca, que a més és un dels sistemes constructius que eh, doncs, avui en dia es fa molt amb per exemple, els murs en formigó, però la durabilitat no tére veure. estem parlant d'uns murs de 300 anys, per dirar algú i en canvi un murs de formió que no sabem ni fa cint, si fa 100 si anys que, que, que aguantaran no? perquè tampoc fa... sabem que s'hagi inventat el ciment abans no? però bueno, són elements molt, molt de la terra molt duraders i molt, molt propis de, de recursos naturals per aquí molt bé i el, el curs de, de paleteria en bioconstrucció també el comenceu a... Comencem la primavera amb el curs de, de paleta també és molt canyero però abans tindrem el de silvicultura en caixos tricolos de fusta i el d'estufes de massa tèrmica Uh -huh. aprendrem noves tècniques per, per gestionar l'elogia de casa. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh? l'escola Orígens, escola-taller de bioconstrucció, la trobareu aquí a les panels d'Ostoles. I la Laia també vol comentar... Sí, jo només una, una activitat que també a nivell de cooperativa pot ser interessant pels nostres oients, però no recordo ben bé el dia, hi haurà el taller amb les àvies remayeres de l'associació Pedra Tosca. Sí, aquesta la tinc apuntada, eh? Mira. Les llavors i les espècies. Exacte. Molt bé que és el taller de farmació a la natural, sí. l'heu titulat. Sí, bé, eh, és un taller que fem trimestral, cada trimestre en cada estació venen les àvies remalleres, amb aquest cicle de farmació a la natural, i agafen un tema, i prenen les receptes, i és molt bonic perquè s'ajunten eh, moltes generacions aquí a les planes a escoltar-les i intercanviant informació, i, bueno, sempre està molt bé. molt bé. Igual ve alguna bruixa i tot? Bé, bueno, això segur. <laughs> si això, molt bé. I la pedra tosca són els que estan a la vall d'en Bars? Bé, bueno, l'associació de veies ramalleres de la Pedra Tosca, en realitat són totes garrotxines i estan bastant repartides n'hi ha una Sant Feliu de Pallarols i l'únic que reuneixen bastant allà a l'antiga estació de tren de, de, de, de la Pedra Tosca però diguéssim que aquella és el seu, el seu cau però, però estan, són àvies de tota la, de tota la Garrotxa uh. i normalment aquí en venen tres i bueno, venen amb els productes fan les receptes allà en viu i, bueno, sempre s'aprèn. Molt xulo, segur que sí. Mm. Doncs això serà el, el casal cívic que, que està... Bé, bueno, que ara se'n diu la cooperativa, oi? Que l'heu renombrat. Bé, bueno, en realitat mm. hem recuperat el nom antic ah, perquè mira. era l'antiga cooperativa i, bueno, hi havia una una, una botiga d'alimentació, hi havia un bar i vivia gent i, bueno... Eren aquells temps que, que la gent sabia d'ajudar perquè no hi havia seguretat social i aquestes coses, i ara hem, hem reprès el, el nom antic, que és el nom de l'edifici, que és la cooperativa, i, i és el, el nom del casal. Mm -hmm. I aprofito per dir que, que moltes de les plantes que, que hi es tracten i això estan a l'hort dels remells, en, també en Ferran està dins aquest projecte, que és un hort que hi ha al Parc Natural, en tot és un hort col·lectiu, o sigui que tothom que necessiti agafar arbetes les pot agafar d'allà i per tant també que el cuidi, que el vagi regar, i poden plantar cosetes i bueno, això està a la paret del, del parc central del, del poble. Mm -hmm molt bé. I la Natalia ens vol compartir el, alguna activitat, potser que facis amb Riseum o Sí, bueno, jo en Riseum les activitats que faig són yoga i marxa nòrdica Són dues activitats on es treballa la consciència corporal i són activitats d'autoconeixement. Llavors partenc que una mica amb el que hem començat, no? Si penso que per cuidar el nostre entorn, per cuidar el nostre planeta, hem de començar per cuidar-nos a nosaltres mateixos. Uh -huh. Per tant, convido a tothom que ens escolti a acostar-se un dia, a parlar-ne i, i a provar les activitats que, que fem. Una és més recollida i és mil·lenària. El ioga, si, si porta milers d'anys practicant-se perquè alguna cosa bona ens pot aportar. I la marxa nòrdica és un esport molt jove, té 21 anys, va néixer a Finlàndia i també té molts beneficis que estan tots comprovats al un esport molt jove, el que es fa és tots els beneficis que puguis sentir parlar és perquè hi ha un estudi al darrere que ho corroborar. I, i bé, bueno, us convido a acostar-vos i, i a saber-ne una mica més. Molt bé. I si algú vulgués fer classes, on, on, on les fa les classes de yoga? Les classes les faig al, al local al local social, l'antic local de la caixa, uh -huh. que està al costat de la caixa, davant de la peixateria, i i les sessions de marxa nòrdica són, són a l'aire lliure. Llavors faig cursos d'iniciació i faig sortides per diferents punts de la derrotxa. Mm -hmm. Molt bé. Doncs vinga, us agraeixo molt que, que us hagueu animat a participar i ja, ja si ens repetim, d'acord? Gràcies pel programa. Gràcies, Gràcies a vosaltres. Vinga, fins aviat. aviat. aviat. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Els Davis a la trompeta i aquesta John Coltrane al saxo. i amb aquestes feres del jazz anirem recollint la paraleta avui hem tingut a eh, la primera hora de l'Eco de la Vall la tertúlia, la primera tertúlia que fem i que espero que puguem repetir eh, al llarg de les properes setmanes els propers mesos, més, més ben dit i ho anirem intercanviant amb el, amb el format habitual de les entrevistes i les seccions que, que faig cada diumenge i de tant en tant farem aquesta tertúlia per també explicar una mica la transformació que hem d'estar de, fent tots i totes per, per afrontar els canvis que, que haurem d'afrontar com, com hem estat explicant al llarg d'aquesta primera hora de programa de, de 5 a 6 de la tarda i el proper diumenge tornarem a un dia més, amb més continguts, i serem puntuals a les 5 de la tarda fins a les 7 del vespre. També es pots escoltar el podcast del programa. L'eco de la Doncs això, el proper diumenge a les 5 de la tarda tornarem en directe amb un nou programa de l'Eco de la Vall Us espero a la sintonia del 107.7 de la freqüència modulada aquí a les Planes d'Hostoles, també a Sant Feliu de Pallerols i a Amer si arriba la senyal i en tot cas per internet a radioslesplanes.com ens podeu escoltar Allà on tigueu, tingueu connexió. L'Eco de la va, a Ràdio Les Planes. gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Ràdio Les Planes tornem la setmana que ve salutacions i pau a tothom